Снажинка. Някога в едно малко градче наречено Данкастър. Приятно местенце, пълно с дружелюбни и приятелски настроени хора, живееха Шнайдерс. Те бяха весело и забавно семейство от трима: Кърт, Оливия и Роб. Любимият им сезон от годината беше зимата. Зимите в Данкастър бяха прелестни. Улиците бяха покрити с постели от изкрящ бял сняг и се изпълваха с деца, които играеха наоколо и правеха снежни топки и снежни човеци. Един ден, след като заваля сняг, децата хукнаха да играят навън. Кърт бе излязъл на алеята за дари на снега и да наглежда Роб, който се играеше с съседските деца. Скъпи, чаят е готов! Идвам, скъпа! Те бяха едно щастливо семейство и много обичаха своя син Роб. Обаче Шнайдерс те купне е ли феите да ги дарят с малка дъщеричка. Виж как си играят малките момиченца, колко са очарователни, как ми се иска и ние да си имаме наше, да мога да разресвам косите и, и да я обличам с най-прекрасните роклички! И както си стояха на прозореца, Кърт видя как няколко дечица правеха снежен човек. Скъпа, хрумна ми нещо! Денят е толкова хубав, защо не излезем навън и да направим сроб снежен човек? Чудесна идея! Ще отида да извади инструментите ти от гаража. Можем да си направим снежко от дете. То ще бъде наше и много ще си го обичаме. Ще бъде толкова хубаво! И така, Кърт извади дърбоделските си инструменти. Роб продължи да гребе снежни топки, а Оливия влезе да им приготви горещо какао с малки маршмеллоу Те започнаха да оформят малка кукла. Първо направиха тялото и малки ръчички. Оформиха и краката с малки пръщета. Ето, тате, сега да й направим главата. Толкова е забавно! Нямам търпение малката Снежинка да стане готова! Снежинка... Ето как ще я наричаме. След това издълбаха брадичката малко, но и две прекрасни очички. Внимателно оформиха устните й. И ето я напълно готова и завършена. Точно тогава снегът спрял и надзъртайки зад облаците слънцето се показало. Обляло слъч светлина снежинка и изведнъж тя оживяла. Кърт подскочил от изненада. Роб започнал да вика развълнувано. О, мамо, то тя е жива! Олеле, какво стана? Лицето на Роб светнало от вълнение, когато погледът му срещнал нейния. А нейните устни почервенели като малини, докато се усмихвала. Оливия изтичала навън, за да види какво става и за ней на почуда, Снежинка се обърнала към нея, като изтупала всичкия сняг. Олеле! Та да това е чудо! Феите наистина са ми благословили! И така радостни се прибрали вътре. Снежинка растяла бързо. С всеки изминал ден тя ставала по-голяма и по-умна. Всички деца в градчето идвали и си играли с Снежинка. Един ден, когато зимата си отишла, Снежинка разказала на майка си за феите на земята и небето. «Водните феи ме очакват!» И щом слънцето започне да грее по-силно, трябва да отида при тях. Не се тревожи! Ще можеш да ме видиш долу при реката, преди да замина. Снежинка моя, какво говориш? Няма да те пуснем да ходиш никъде. Мама, трябва! Виж, аз съм Снежинка от водния кръговрат. Но ти не се тревожи, ще се върна. Но къде ще отидеш? Ще се спусна по течението и ще напълня реката, за да има вода за всички в града. Но, миличка... Както ти казах, мамо, не се тревожи, ще се върна. На другата сутрин Снежинка заедно с Роб и техните приятели отишли да играят при реката. Цялата сутрин играели и пели песни на тревата. Но когато слънцето започнало да грее силно, Снежинка започнала да се топи и седнала на брега. Разтопила се и се превърнала в речна вода. «Хей, къде отида Снежинка?» «Току-що беше тук, нали?» «Снежинке! Снежинке!» Децата я търсили, но не могли да я намерят никъде. Тогава Роб чул, че някой го вика по име. «Роб! Роб! Прилича ми на Снежинка!» Аз също го чух. Звучеше сякаш идва от реката. Те изтичали към реката и там видели едно красиво момиченце, което плувало във водата. Била Снежинка. Кажи на мама, че скоро ще си дойда. Сега тръгвам с водните феи. Объркан, Роб се почесал по главата, кимнал и хукнал да каже на майка си. Междувременно Снежинка се спуснала по течението и тръгнала с водните феи до деня, в който щяла да посети своите приятели на брега и да донесе вода на хората, за да пият и да носят у дома. За вас, госпожо! Благодаря, миличка! О, престани! <си> Цялата земя се възродила от водата, която тя донесла. Докато течала заедно с реката, цветята започнали да цъфтят, а тревата растяла по-зелена. Птиците кръжали наоколо, чороликали и пеели мелодичните си песни. Месеците минавали, лятото било съвсем близо и земята се изпълнила с топлина. Слънчевите лъчи се спуснали надолу да играят и децата също си играели край реката, Скачали в нея, играли с снежинка, тя плувала с тях и ги водала със себе си по реката. Роб подскачал нагоре надолу във водата. Толкова е забавно! Ето, че стана време да се кача при небесните феи! Там ще се изпаря и ще се кача в атмосферата. Ще летя във въздуха и ще се слея с вятъра. Но защо трябва да тръгваш? Не може ли да останеш да си играем? Ако не отида, тогава вятъра няма да може да духа и цветята няма да могат да се опрашват. И няма да има чист въздух, който да дишате. Не се тревожи, скоро ще се върна. И така снежинка се изпарила и се издигнала на небето, като полетяла над дърветата. Тя се понесла с полаха на вятъра. Кърт бил навън и косял тревата. Един лек бриз го облахнал. Погледнал нагоре и с изненада видял снежинка, която летяла във въздуха. Здравей, тате! О, здравей, детето ми! Оливия, ела да видиш кой е тук! О, колко се радвам да те видя, детето ми! О, колко е забавно да летиш с вятъра! Денем ще летя с фейта на слънцето по небето, а нощем ще духам над дърветата в гората, за да отиват птиците да спят. Много скоро пак ще си бъда у дома, мамо и татко. Остава малко време до зимата. Пази се, детето ми! С повея на вятъра, Снежинка се понесла към небето. най накрая пристигнала и зимата. Започнало да вали сняг и покрил града с бяло одеяло. Мамо, татко, вали сняг! Вали сняг! Време е, Снежинка, да си дойде вкъщи! Най-сетне! Приготвила са ми бисквитки! Изтичали на двора, за да поздравят своята дъщеря. И точно тогава от снега се появила Снежинка. Била по-висока отпреди, втурнала се към родителите си и силно ги прегърнала. Толкова се радвам, че съм тук! О, моя малка Снежинка! Толкова съм щастлив, че се върна. Няма да ни изоставиш пак, нали? О, Роби, аз съм фея на водния кръговрат. Избрана съм от майката природа, ангела на земята, да доставям вода на всички през годината. Така, по време на всеки сезон, аз приемам онази форма на водата в кръговрата, като преминавам от сняг в вода, която после се изпарява във водни пари, и отново се връща като сняг. Но не бъди тъжен. Аз винаги ще бъда с теб под различна форма през годините. О, малката ми! Сега, Ела, изпекла съм от твоите любими бисквитки. И така те влезли вътре и се насладили на чая и бисквитките. А Снежинка продължила да носи щастие в живота на хората в Данкастър като фея на водния кръговрат.